Добрата молитва Господи, Боже наш, благи и небесен баща, който си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, молим Те се, изпроводи ни духа Си, да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето име и да Те славословим винаги. Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас с присъствието си, чистите си мисли и ни опътвай да Ти служим с радост. Животът ни, който посвещаваме на Теб, за доброто на нашите брати и ближни, Ти благославяй. Помагай ни и ни съдействай. Да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята истина. Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето име, да е за успеха на Твоето царство на земята. Храни душите ни с небесният си хляб и укрепявай ни със силата си да успяваме в живота си. Като ни даваш всички Твои благословения, приложи любовта Си да ни е вечен закон, защото на Тебе принадлежи Царството, силата и славата за винаги. Амин.